Han ved jeg en tal ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Emma Påske, historiker uddannet ved Københavns Universitet. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationale lexikon. Hej Emma, og velkommen til. Mange tak. Emma, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Frederik den 10. Og du er simpelthen nødt til mm. at hjælpe mig. Hvem er Frederik den 10? Jamen, Frederik han øh, er lige blevet konge. Ja. I virkeligheden ja. Øh, her i 2024, øh, fordi hans mor, dronning Margrethe, har valgt at øh, abdicere så er han gift med øh, dronning Mary og har fire børn. Pum. Ja. Og han overtager simpelthen alle øh, de, kan man sige, royale pligter, eller hvad? Ja, han er konge. Og så overtager han det bare det hele? Og så er øh, Margrethe ligesom ude af billedet, kan man sige det sådan? Altså, øh, i princippet kan man sige det sådan, men det er sådan, at øh, dronning Margrethe faktisk stadig er en del af kongefamilien og stadigvæk udfører visse opgaver. Øh, hun er blandt andet også rigsforstander. Okay, så ja. hun laver altså stadig noget for det danske ja, samfund. det gør hun. Men nu handler det jo om Frederik den 10. så kan du kort opsummere hans historie? Ja, altså Frederik han er det første barn af øh, dronning Margrethe og øh, prins Henrik. Det vil jeg også sige, at øh, Frederik han er halv fransk. Han er halv fransk? Han er halv fransk, lige... fordi øh, prins Henrik... Det han, øh... ikke over Nej! Derinde. Det er rigtigt. Han er, prins Henrik er jo fra Frankrig, ja. øhm, og øh, Frederik, han, han har haft sådan lidt en, hvad skal man sige, svær start på livet som kronprins. Han var ikke særlig gammel, da han blev kronprins, og øh, han har haft måske lidt svært ved at forlige sig med, at han en dag skulle være konge. Og det har han faktisk selv beskrevet op til flere gange, og vendepunktet kommer sådan lidt, da han øh, virkelig begynder at gå op i sport. Altså at løbe. Han melder sig simpelthen til et maraton. Og der kan han mærke, at han finder sig selv. Og han kan også mærke, at befolkningen sådan ligesom bliver lidt mere interesseret i ham som person. Øhm, og så finder han en, en kæreste til OL i Sydney i år 2000. Bliver gift med hende. Kæmpe bryllup i København. Og så er han altså lige blevet konge. De mødtes på en bar, ikke? Jo, der hedder Slip In slip ind. Ja. Så det lyder lidt mærkeligt. Men men og, altså, og han har også er også uddannet frømand eller eller hvad? Det er han. Han de fleste kongelige er uddannet inden for militæret og Frederik han var især er især glad for søværnet, og han er frømand. Han har faktisk også kørt rundt i hundeslæde op i Grønland. Jeg siger, Siriuspatruljen. og så har han et kælenavn. Hvad hvad er det? Det hedder det er Pingo. Er hans er, er, hvorfor er hans Pingo? Hvorfor det? Jamen, det knytter sig til hans tid som, uh, som frømand. <laughs> Hvorfor hedder han bare pingo? <laughs> Jamen, det, man får jo sådan nogle uh, små kældedavne, når man er i militæret. Forskellige steder kan man blive kaldt med alle mulige ting. Uh, og uh, Fredrik er altså pingo. Så en, uh, en, en konge, vi har fået, som er voldsomt aktiv, kan man sige det sådan? Ja, meget aktiv, ja. Altså, han sidder ikke derhjemme og dank der den, kan man sige det sådan? Uh, nej, og så har han da lavet et uh, helt motionsløb. For alle danskere, nemlig Royal Run. Ja, som er blevet øh, øh, været, været meget folkeligt sam ja. samlingspunkt. Ja, og der er både noget, som man kan løbe og gå, øh, og i forskellige øh, længder i virkeligheden. Og i alle forskellige øh, byer i Danmark. Okay, og nu er vi altså nået her til i hans øh, historie, hvor han er blevet konge her i 2020, og har udgivet mm. en bog. Han har også udgivet en bog, ja, øh, der hedder Kongeord. Som er sådan hans nye version af, hvad et valgsbro skal hedde. Det hedder kongeord? Ja. I stedet for valgsbro? Ja. Okay. Øh, og så forklarer han sådan, hvorfor han har valgt det valgsbro, han har gjort. Og forklarer, hvordan han ligesom ser øh, hans gerning som konge. Hvad, altså, hvordan han ligesom skal udforme den. Ja? Ja. Jamen, jeg har to spørgsmål så. Ja. Øh, hvad, hvad, altså, hvad er et valgsbro for det første? Mm. Og nummer to, hvad er hans valgsbro? Jamen, øh, valgsprog er sådan øh, en mo motto-slogan for kongen. Hvordan har jeg tænkt mig at være konge? Øh, hvad ligger jeg vægt på? Øh, og Frederiks er øh, forbundet forpligtet for kongerid Danmark. Danmark. Hvad synes du om det? Jeg synes sådan det er meget fint. Ja. Ja. Er det fordi, det samler hele det danske folk? Eller? Ja, der er utrolig meget vi i det valgsprog. Øhm, og, og jeg tror, at Hvide både øh, indbefatter os som danskere, altså Kongeriget Danmark, men også øh, hans dedikation til Danmark, men også hans forhold til øh, sin kone, dronning Mary. Altså, at det er også et, et par, som er forpligtet til Danmark. Hvor er så det store vendepunkt ved Frederik 10 for dig? Mm. Det store vendepunkt er jo faktisk nok øh, det her øjeblik, hvor han øh, sådan føler sig til rette. Altså, øh, og det er for, for mit vedkommende at se, både da han melder, melder sig i søværnet, mm -hmm. øh, men også da han melder sig til det her maratonløb. Hvor han, altså, det er to store ting i hans liv, der ligesom kommer til at definere ham. Og han øh, kommer til at føle sig mere tilpas i rollen som kronprins. Altså, det er simpelthen, fordi han er den første i, i, i vores kongerække, der har løbet maraton offentligt, eller hvad? Øh, ja, det er han faktisk. Ej, hvor sjovt. Ja. Hvornår var det her maraton? Uh, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det har jeg skrevet et eller andet sted. Et eller andet sted står det der? Ja, det står inde på Lex. <laughs> Så kan man altid gå der og læse <laughs> ja. det i hvert fald. Men det er sjovt, at det store vendepunkt er simpelthen, mm -hmm. øh, når han finder sig selv, vil jeg våge at påstå, ja. ved, at, ved at, øh, at løbe et maraton. Ja, og finde ud af, at han er et voldsomt aktivt menneske. Ja. Okay. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Frederik den Tine? Det er vigtigt at lære om øh, Frederik den Tine, fordi han jo er vores nye konge. Mm. Øhm, og fordi han øh, står nu her og overtager et kongehus, som i virkeligheden er voldsomt populært. Men vi er også i en, i en periode med utrolig meget uro mm. i hele verden. Øhm, og der, der kan han måske være en spændende samlende faktor Ja, ja. men også den her, det her pres Jeg kommer bare til at tænke på presset Han kommer til at komme ja. under nu Fordi det er så at det er en næsten historisk stor opbakning Der er mm. til monarkiet nu Som han skal ligesom overtage fra sin mor ja. det, der, der, ikke, der kan ikke være mange fejl Nej, men øh, man kan jo, det kan man sige Men man kan også sige, at han kommer flyvende fra start Og måske kommer til at være sådan lidt på en hej i lang tid og så skal han måske finde ud af, hvordan han ligesom biberholder det. Men det er i hvert fald vigtigt at lære sig om Frederik 10 for at forstå det danske monarki og det danske kongehus, vi er. Ja, har, vi har. og hvor, hvilken retning det udvikler sig til. Fordi han har jo sagt, at han vil være en konge af i morgen. Og hvad betyder det egentlig? Ja, ja. det kan man sådan fortolke <laughs> lidt selv. Og han er jo så også en meget folkekær konge. Det vil jeg mm -hmm. også gå og påstå. Fordi som du selv har nævnt det her med, han løber altså maraton, og han har lavet Royal Run. Han har formået at samle, Øh, Danmark til, til, til at være et folk. Øh, I hvert fald det, han står for. Så, så det er vel også være vigtigt at lære om ham for at forstå noget om, hvordan en moderne konge er. Ja, øh, og det tror jeg også, at han selv siger, at han gerne vil være. Øh, en moderne, folkelig konge. Og han ligger jo faktisk også ret meget væk på, at han er meget anderledes end sin mor. Det har han sagt op til flere gange. Altså, han er mere øh, ude blandt folket på den måde, at han... Øh, han er ude og cykle, eller han er ude at løbe, og han kan godt lige en god fest. Han deltager også på festivaler. Ja. Det har vi også set rigtig meget. Og det er jo sådan lidt en anderledes øhm, brug af kultur, end hans mor har haft. Så øh, det er interessant at se, hvordan en moderne konge udfolder sig i, øh, i 2024. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Frederik Dantine? Uh, jeg tror, at jeg vil kigge lidt på hans sådan tid som kronprins øh, og ung. Altså han, øh, han har haft lidt svært i hvert fald øh, til ro i sin rolle. Ja. Ja. Så vil jeg kigge lidt på hans øh, slædetur. Ja. I Grønland. Ja. Og øh, så vil jeg kigge på hans øh, forhold til dronning Mary. Uh, yeah. ja. Jeg har faktisk hvert fald ting ned. Hans tid som kronprins, mm. det hans ungdom, kunne man godt Det er hans lide. ungdom, ja. altså, øh, Lige se, hvordan han, øh, han voksede op, og hvordan yeah. han er blevet til den her folkekære konge. Nummer to, slædetur mm. i Grønland. Yeah. Hvorfor, hvorfor lige den egentlig? Fordi der er også et ret vigtigt øh, link til rigsfællesskabet og Grønland. Ja. Øhm, og sådan lidt en forståelse af, hvordan han fungerer som person. At han godt kan lide at være ude og bruge sin krop fysisk, samtidig med, at han faktisk godt ved, at han gør noget utrolig vigtigt for rigsfællesskabet. Ja. Og nummer tre, så har jeg i hvert fald skrevet, at forholdet til Drønning Mary, ja. Drønning Mary det kan man også lige tage et kig på, hvordan, øh, hvordan det er. Mm -hmm. Jamen, Emma, er der noget, vi mangler at komme ind på? Uh, altså, vi kan sige, at øh, han har jo faktisk været ret politisk også, ja. i sin tid som kronprins. Han har blandt andet været medlem af IOC, som øh, har tilknytning til de olympiske lege. Og øh, det har ikke været helt uden problemer. Øh, og der er, er flere omgange blevet beskyldt for at være for politisk og gået imod regeringens vilje. Øh, så det vil jeg faktisk også lige kigge på, og det er ret interessant. Ja, fordi øh, kongehuset må ikke blande sig Nej, politisk. de er apolitiske. Jamen tak, Emma, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Det var så lidt. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder at lægge mig der, hvor du lytter til din podcast.